a cimeira do clima, copa e puro. Dende o día 11 ato 22 deste mes de novembro, cimbo lugar a 29ª edición destas reunións onde irresponsables políticas, vindas de diferentes lugares do mundo, xuntanse para aplaudirse as umas ás outras por non ter arranxado nada do proposto anterior de reunións, e coa mesma, volver a facer promesas de millora e despedirse ato ano que ven. Desta volta, xuntarase en Azerbaiyán, un país con unha economía totalmente dependente do gas do petróleo. Xa no ano pasado, xuntarase nos Emiratos Árabes Unidos. Esa tanta inutilidade destas timeiras, que mesmo desta volta, nin sequer acudirán a mesma representantos gubernamentais dos seis lugares cualificados e cuantificados como os máximos irresponsables de cuspir CO2 a atmosfera. Así, non se pasaran por lá, ni selles esperaba ninguén da China, Estados Unidos, India, Rusia, Brasil e da Unión Europea. Si ben, sinh hubo presencia de algúnas mandatarias europeas, como Pedro Sánchez, que posou sonrín na foto en primeira fila xunto ao no neonazista húngaro Víctor Orbán e ao ultonanacionalista turco Recep Tayyip Erdogan, dese que nestas cimeiras non hai liñas berbellas. Tambén, nesta ENCECOP 29, contou coa asistencia dunha nutrida representación de máis de 1.700 lubistas do sector dos combustibles fósseis, é dicir, empresarios interesados. Ann Harrison, asesora climática da Amnistía Internacional, cualificou esta asuntanza como unha frente aos direitos humanos. Están a burlarse de quen defenden os direitos humanos ambientais e fan activismo climático con valentía exixindo medidas urxentes, declarou. En resumo, centros de representontos e representontas estiveran de feiras ca gastos pagos en hotéis de alta gama e moito luso durante doce días para a reisa de toda a humanidade e marcaron de baixera xente xuntanza. Unhas queren que xesa no monte e outras na praia, mas xesa donde sexa iremos de Cuchipanda. Informou para a Radio Filispín, como o Choconto, da Radio Raposeira. Saúde.